Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Cara itu tak betul Cara itu tak sahih Cara itu bukan cara untuk mengajar Cara itu bukan cara untuk belajar Kita tak terima Cara itu untuk orang lelaki Macam mana orang perempuan Lebih jauh itu fitnah Fitnah ya, Subhanallah orang, artinya perempuan mengajar di bawah manusia semua, lahir dan perempuan orang lelaki dengar dengar lepas lapis dia cakap tengok suaranya bagus, tengok macam mana itu orang hafazah istilah saya tak bagus istilah tak hafazah. Lepas tu fitnah antara dia terusnya itu buka pintu yang tak sahih kepada dakwah, anda tak perlu kalau ada perempuan yang hafaz yang yang Masya Allah mukim. Cukup dia buka umannya atau masjidnya Masya Allah Banyak perempuan mau ikut dia dalam belajaran Jaga dia dari fitnah Dan lebih dekat dari Allah Ta'ala Itu jalan yang betul Itu cara yang betul Wahakada ada orang yang lebih bagus dari istri-istri Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. An Dan Allah jala'ala perintah Istri-istri Nabi Untuk kalau ada orang yang tanya dia untuk agama Tanya dia belakan hijab Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab yani dia dari belakang hijab bukan langsung macam itu untuk untuk apa bagi bahaya dari fitnah itu yang wajib barakallahu fikum